Hiszen, Úrunk, a Te áldásod nélkül minden emberi szó csak éppen emberi szó marad. Mi pedig abban a hiddben és abban a reménységben, azzal a vágyakozással jöttünk ide, hogy a Te szabadat halljuk meg. És itt hogy Te magad is azért rendezted ezt a mai első, hogy a Te szavad újból elérje a szívültet. kérjünk hát, néged, Úrunk, hogy tedd meg ezt a csodát, Áldj meg most ebben a dolgunkban, amiben itt együtt vagyunk. Áldj meg bennünket a Te ígédnek a hirdetésében, a Te ígédnek a hallgatásában. Áldj meg bennünket az eledvaló, élő, személyes, valóságos találkozásban. Olyan nagyon szükségünk van, Reáld Uram. Hadd hát, közvetlenül egészen a Te színed elé, hogy meghalljuk a Te megszólító kegyelmedet. Jézus érde mennyiret kérünk, áldj meg dolgainkban. Amen. Most évek Istennek az igényét, ha olvassam föl, amelynek ő üzenetét szeretném kérdezni, írva található a János Evangélium a 17. részében. A 6. versből kezdve a 15. versig, mivel hosszabb részről van szó, írve hallgassa végig a gyülekezet. János Evangélium a 17. részének a hatodik és következő versenyt olvasom a következő: Megjelentettem a te az embereknek, akiket a világból nékem adtál. Miért voltak, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartottál. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nékem adtál. Mert a beszédeket, amelyeket nékem adtál, őnékig adtam. És ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te kíldösszél engem. Én ezekért szönyörgött. Nem a világért szönyörgött, hanem azokért, akiket nékem adtál, ne tepénj. És az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megvicsőjük tetem ő én, én nem vagyok többé e világon, de ők e világon vannak. Én pedig tehozzád megyek, Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mind mi. Mikor velük valék a világon, én megtartottam őket a te nevedben, Akiket nékem adtál, megőrizném, és senki el nem veszett csak a veszedelemnek a fia, hogy az írás bekelmesüljön. Most pedig tehozzád megyek, és ezért ezeket befélnem a világon, hogy őt az én örömemet teljesen bírják ők magukban. te ígézet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, hogy nem e világból való, amint hogy én sem e világból való vagyok. Nem azt kérem, hogy vetki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonoszból. Közösszesvéreim! annak a csodálatos és megható imádságnak, amit általában Jézus tőpapi imájának fogunk nevezni, Bibliánban is ez alatt a film alatt van. Most a második része hangzott el itten közöttünk, amit hallottatok. Hogyha mind a három fel akarnánk osztani ezt az imádságot, körülbelül három rész ülenget meg benne. Az első részben, amiről a legutolsó alkalommal szó volt itten közöttünk, Jézus inkább önmagáért könyörög. A második részben, ami így mostan van soron ezen a mai estén, a tanítványaiért imádkozik. És a harmadik részben, amiről majd, ha is élünk, a legközelebbi hónap, utolsó előtti vasárnapján lesz szó, a gyülekezetéért imádkozik Jézus. Maradjunk tehát mostan egyelőre ennél a második résznél ma este, és próbáljuk megvizsgálni, hogy kik azok, akikért könyörög, másodszor, miért éppen ő éreztük, csak ő éreztük, és harmadszor, hogy mit kér a számunkra. Tehát először, kik azok, akikért könyörög Jézus. Kikről van hitem ebben az imádságban tulajdonképpen szól? Mert a Jézus így mondja, akiket ebből a világból nékem adták. A fél itt voltak, és nékem adtad azokat. De hát Jézus azért tanítványairól úgy beszél, mint akiket Isten ebből a világból Jézusnak adott ajándékot. Itt van egy olyan titokról lebdentító Jézus a párcnak, amiről nem nagyon szoktunk beszélni, mert meglehetősen messzire, Júli klipszak egészen az örökké valóságban. S ebből, hogy ott az örökké valóságban történt az Atya és a Fiú között, az Atya és Jézus között egy titokzatos, örök szent megállapodás ról. Egy olyan megállapodás, amelyik megelőzi minden embernek a hitre jutását. A Jézushoz való menetel. És tudjátok, ebben a, figa ebben a gondolatban, az a vigasztal, és az a törvendetes dolog, hogy minden hívő ember úgy szólhat önmagához, én az Atya ajándéka vagyok Jézus számára. Tehát a Jézussal való egész kapcsolatom, az egész Jézusben való kitem, és az egész keresztény életem, tulajdonképpen nem egy olyan múló esetlegességen alapul, hogy valaki egyszer, valamikor olyan meggyőzően beszélt nekem Jézusról, hogy önök a hatás alatt én is elhatároztam, hogy követőjévé leszek, hanem az egész Jézussal való kapcsolatom ennél sokkal mélyebbre nyúlik vissza, egészen az örökkévalóságban, az Isten eleve elrendelő akaratában. Figyeljátok, valami nagyon nagy, nagyon komoly, hibdeli megerősödést jelent az ember ember számára. Az a fölismerés, hogy engem az Isten adott Jézusnak. Tehát, hogy engem, javarúságos ember, a teremtő Isten, aki engem megteremtett, nem az enyészetnek adott, nem a sátánnak adott. Nem ennek a világnak adott, amelyik egyszer el fog múlni valamikor. Nem, nem a hiába való életre adott, hanem éppen a sok mindenféle hi hiába valóságból, sátány gyöpörte világból, nyilvandóságból, mint egy kiemelve Jézusnak adott. Tehát a örök életre szánt és a rendelt a Jézus által megváltott, és Jézus uralma alatt lévő életre adott ajándékozott. Az Atya, aki a teremtés jogán fluvenérül fluven, fluvenér rendelkezik velem, oda ajándékozott engem Jézusnak, aki a megváltásnak a jogán tart igényt játszik. És én azt szeretném, kedves testvérem, hogyha ezen a mai estén te is megtudnád, ha eddig még nem tudtad volna, hogy te is egyike vagy azok közül, akiket az Isten Jézusnak ajándékozott. Én nem tudom képzelni, hogy valaki most erre a gondolatra azt mondja, de én semmiféle különös jelét nem látom az életemben annak, hogy én egy ilyen ajándék lennék a Jézus számára. Most tehát, ki hitte volna Zákeusról, például, hogy Isten őt is Jézusnak ajándékotta. Milyen jele volt egyáltalán Zákeus életében ennek? És mégis ő is a Jézusé volt, még mielőtt tudott volna róla, vagy mielőtt bárki más sejthette volna, csak egyedül Jézus tudta és el is jött megkeresni azt, ami az övé. Mert nem látjuk egymáson, hogy melyikünknek a homlokán van ott ez a titkos jegy Jézusé, De azt merem állítani testvérek, hogy ma este is azért kellett minnyájunknak idejönni, mert Jézus itt is, most is keresi azt, ami az övé. Keresi azokat, akiket az Isten, az örökké valóságtól fogva néki ajánlókozik. És hogyha csak akármilyen picike vágyakozás van valakiben Jézus király, ha Jézusban adott tisztaság és szeretet és jóság és békesség után, akkor ez már biztos jele annak, hogy ő is Jézusnak adta. Ezért merem mondani, hogy végedet is Jézusnak adott az Isten. Engedd, hogy kiderüljön. Másszóval, ha téged Isten Jézusnak adott, akkor adjad te is magadat oda Jézusnak. Bocsássad rendelkezésére, rendelkezésére minden idekedetedet és minden szolgálatodat, hiszen nem a magad én vagy. Nem a sátáné, nem ezé a múló világé vagy, nem egy hiába való életé vagy, nem a halálnak vagy a jegyese, hanem az övényé vagy Jézusé. Mert az, hogy bennünket Isten, a Jézusnak adott, ez nem csak kiváltság, hanem az elénkabott út, amelyet nekünk kell megjárni. Ez a számunkra kirendelt cél, amit nekünk kell elérni. Ez biztos győzelmi ígéret, amit nekünk kell kiharszolni. Fényképészeti szaknyelven talán úgy mondhatnám, akik értik, meg is értik, leektonált film, amelyiken már rajta van láthatatlanul a kép. de nekünk kell elérni, kidolgozni, hogy az a kép minél viszkább vagy talán te kételkedsz abban, kedves hogy vajon örülhet egy Jézus egy olyan ajándéknak, amilyen te vagy. Most hát a leghatározottabban mondom, hogy igen. Hiszen ő maga mondotta, hogy van az egész mennyekben, amikor egy ember felismeri azt, hogy ő a művész és oda megfordtá, és leborul előtte, <coughs> és átadja a szívét. Higgyétek el, hogy ennek örül Jézus igazán, mert minden szenvedésének, pokoli sokkínjának, szárhozatos kereszt halálának, ez az igazi jutalom. És hogy senkinek ne legyen kétsége az hogy őt is Jézusnak adta az Isten, én maga Jézus egy másik altalommal így visszat, aki él hozzám jöv, semmik éppen innen veszed. Ennyire nyitva van az út Jézus fel, mindenki előtt. Tehát te is mehet mondtál, bátran. Nem kérd, hogy ki voltál, honnan jöttél, ilyen lényegségebből. Nem mondja, hogy ja, barátom majd, hogyha előtt Józik elkezd, vagy majd, ha magad a magadat ilyenek, amolyan keresztül, emlékkelő, mindenféle, képig, nélkül a idén szállítani. Majd, ha nem hitetlenked, akkor talán nem veszlek ki, hanem azt mondja, hogy semmi készen, ki nem hogy ha még olyan kivetli való dolgát, mindenképpen elfogad, Hisz én isten az ilyenekért könyördött. Egészen, De ha hát miért éppen szak az övényért könyörlök ez ebben a következő imádságában? Mikor ő maga kifejezetten azt mondja, hogy ezekért könyörlök, nem a világért könyörlök, hanem azokért, akiket lépen tapták. Egy hát kicsit talán még furcsi állítani, hangi híruknak a tájába, hogy a jelentően. Hiszen egy egy másik alkalommal olyat, hogy olyat mondott, hogy úgy szerettek Isten e világot, hogy az ő egyfölött fiátoknak élet. De ő itt számára közönt, ennek a világoknak voltak. Ő nem érte ki ez a világ. Olyan nagyon kevesen vannak ezen a világon az övé, és olyan mérhetetlenül sokan vannak azok, akik egyáltalán nem is jön, nem is Mert Jézus számára ennek a sokaknak az orszak alá közöntött legyen. Egyébként működik bennem. Ő éppen a imádságjából kerüljük, hogy éppen ennek a világnak az érdekében, éppen a sokaknak az érdekében könyörök elsősorban tak az övényje. Mert Jézus az őben lesz íző mm. ember pláne azt, azt a szakadt a tizenegyügyet, akik még megmaradtak melletteknek. Úgy tekinti, mint a gazda ember, azt a marítjuk iszágot, amelyik még megmaradt meg is, hogy a víz, mint a fagy, eltűsított felga készítetteknek. Jézus anya jól tudja, hogy ebből a marítjukból fog majd az egyéb szántókörk bevette. És ebből a marítjútól várja, hogy az ő vetése mégis szakci és épp mégis szakett neki bőséges alakása ezen a felületnek. Ezért koncentrál, elsőszorkan szag az övényre. Képzeljétek el, mi lenne ebből a világból, enélkül a marítjú vetélnek. Ilyetlen maradnak, mit és az gyonokszerek. Tehát észre nem a világ irányban hanem észre a világ érdekében, könyörött átfőkorban egy közényéhez. Ők az az élő mag, amelyiknek meg kell doktorozódnia az ő gyümölkeiben. Ők a zöldet a szavai, és ők a világ világosságai. Ők! Vagyis mi, azért, mit, akik, hogy itt vagyunk ebben a pillanatban. Ennyire számít Jézus azoknak, akik őben bennek meg. Ennyire megbízik Jézus azoknak, akik ő bennek Mert az ő feladatuk belevinni ebbe a világba a jóságnak és a szeretetnek és a megbocsátásnak és a békességnek, azokat a konzerváló erőt amelyet megvédik ezt a világot, ezt a férfi életet, az erkölcsi, el Az ő feladatuk, az Isteni világ jó ízével megízesíteni, félszerelni ezt a férfi életet, mint olyan a szó az éte. És az ő feladatuk úgy élni ebben a világban, hogy havaikon és töbedetinken. Ez egy átcsüvegesztés, a zenülés, a zenülés. Tehát nem azért vagyunk zenülisznak a tanítványok, hogy ápolgassuk a magunk lelki büszkeségét, hogy biztosítsuk halálunk után a saját lelki büszkeségünket, hanem amit nagyon sokszor hallottunk, de sokszor szeretnénk elérni, hogy a világért, a világ, világ javára, ennek a köldi életnek a javás, a hívő ember az egy nagyon furcsa ember kicsit, az olyan, mint a súk, amely elpazarolja, elfésozolja önmagát, a mások, mások javás, teljesen másokért él, és mindig azt keresik, hogy kinek lehet hasznára azzal, hogy ő pedig a Jézus, Megint a gyerekkalány, ami szintén önmagát megemészve, világít, és nem válogat, hogy ennek világít mert a kedves színpad, és annak nem lehet, hogy ilyen vagy amolyan nem érdeműnek, hanem mindenkinek egykor. És még a helyet sem maga választja meg, ahol világít, pedig ahová teszik, ott. Tehát akár szényes környezetben, akár egy egyszerű kicsit vagy talán egyenesen sok sok embernek van egyetlen egynek, talán korházi betegálgyunk, vagy nagy nyilvánosság előtt minden. Mindenütt, mindenkinek egyformán. A hívő ember tényleg egy olyan furcsa valaki, aki benne él ezzel a világban, de nem ebből a világból él. Hanem egy másik világból. Annyira, hogy a munkáján, a büszkezkedésén, az örömmel, a bánatán, a jókedvén, meg a szomorúságán megérződik valamit az örök jóvalóságot, a jó hírnapát. Érvítek, hogy milyen hallgatlan felelősség van a hajtó, hívő embereket, akárhát miért? Egy ilyen rendkívül sokszor kérünk. És tudjuk-e ezt hogy mi hívő emberek, vagy áltás vagyunk az emberek számára, a körülösszünk élő emberek számára, vagy akadályai vagyunk mindenféle haladás Ha nem vagyunk áltás, akkor fölöszlegesz akadály vagyunk ezen a világban. Jézus úgy mondta a ami nem való semmére, és az, hogy és elkapották az embereket. Ezzel úgy mondta valaki, hogy a rothadó minőmmak rosszabb a taga, mint az a ugyanak és a csak magával zörődő, és a csak maga lelki, házát, félkítgető vallátoztágnak, annak van a legjobb csak ezen a világon. Ezért nem kérjék azt, hogy vegyedj az Atya, az Ölény ebből a világból. Mert ennek a világnak múlhatatlanul szüksége van rájuk? Ennek a földi világnak, Lépérdeke az, hogy megmaradjon benne az egyház. Persze nem a maga külsőségeivel, az lehet, hogy sok változásomnak keresztül, hanem a maga lényegével. Tehát a só és világosság mi voltával és létével. Tehát éppen nem kivonni akarja Jézus az övény a világból. És ebben összegyűjteni apró kis zárt egységekbe, csapatokba, hanem itt belekülni őket ebben a világban. Én azt mondhatom, hogy vissza a világban jusson belőni mindenhol. És hogy maguk jó szántából nem akarnak menni, akkor a körülményeiket alakítja, mint hogy kéntelemek legyenek oda menni, ahol szükség van rájuk. Sokkor hallottam már egy kívül embertől az ilyen tanac, csak ne hojnék olyan egyedül ott, ahol vagyok. Most drága testvér, tudj meg, hogy ott, ahol vagy, elmúlt egy hívő emberi. Egy viszont kell oda, és azért vagy te ott. És Jézus nyugod oda, és éppen mond oda. Ezért törgött Jézus nem a világért, hanem a többiért. értünk, teljesen. És végül azt is megtudjuk ebből a nagyszerű imánságból, hogy mit kér Jézus a szövén számára. Én ő így mondja, Szent Atyán tartsd meg őket a te nevedben, és törítsd meg őket a unoktól. Tehát nem azt kérni, amit vitokszint általában kérni, hogy Uram, törítsd meg bennünket bajtól, betegségből, szemzedőstől, nemorúságtól, megpróbálhatatástól, érjük tovább, hanem ő azt kérni, hogy tartsod meg bennünket Isten a hitben, de tesvérek Jézus nagyon jól tudja azt, hogy milyen rendszerű nehéz ez a földi élet. És hogy mennyire nem könnyű kitartani egy életen keresztül a ittben, és a hűséges, szeretetben és szolgálatsan. nagyon jól ismeri minnyájunknak az egyéni problémái, megétségeit amik akár a családjában adódnak elő, akár a világban. jól ismerjük ezt a világot, hiszen végigéltük közöttünk egy egész emberi életet, És amelyek nagyon jól ismeri minnyáig az a pontját, a szedezhető oldalát. Ezért könyörös, ami megtart Én már rájöttem, kedves testvérek, hogy ha egy embernek a legfényerése csoda, akkor egy egész életen át a hitben való megmaradása legalább akkora csoda. De talán még nagyobb csoda annak. Mert egyáltalán nem olyan magától értetődő az, hogy valaki, aki egyszer elindul, az meg is marad a hitnek a útján. Bizony láttunk már olyat, hogy nagyon ígéretesen kezdte valaki, és nagyon szomorúan és nagyon gyalázatosan védett. Júdásról Jézus is beszél a veszedelemnek a fiatal. Jézus tanítványaként kezdte, és árulóként és öngyilkosként végezte. Aztán tudunk egy bémás nevezető Atya Király, aki volt a közvetlen munkatársa, és mégis nem tudott ellent állni valami hiú csábításnak, elfodorta a világ. Aztán tudunk egy anonimát és szakírát nevezetű házaspárról, akik pedig a Jeruzsálemi ősgyülekezetnek voltak a tagjai, amikor a legforróbb volt a lelkilékkel, és mégis megvadította őket a pénznek a fel. Ha akkor lehetséges volt ilyen tragikus visszaesés, nem is inkább lehetséges most. Sestérek, én nem öregebb leszek. Annál jobban érzem a szükségességét, magam számára, és meg minden hívő testvérem számára, Jézus imádságának, hogy így könyvörüljön éreztünk, hogy szent atyám, tartsd meg, tartsd meg őket a szenezetbe. Mert az köztudomású dolog, hogy a sátán éppen a hívő embereket készítik ügyön magán. Itt a hívő emberek vannak, legjobban kitéve a sátán mindenféle támadásának és csábításának. És hogyha öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérésén, mekkora örvendezés lehet a pokolban egy hívő ember bukása. Ittben való hajótörésén, pokoli örömünnek. És a sátán el is követ mindent, hogy nem hogy ilyen örömet terethessen önmagán. Ha valaki tehát érzi azt, hogy sudorja ő valami különleges erőt el, el, el a hittek az útjáról, gondoljon mindig arra, hogy Jézus az ő megtartatásáért is könyörgött. Ezen a földön mindig fog működni egy olyan sátáni erő, amelyik mindenféle akadályokat és mindenféle kellemetlenségeket az állít a hitleg az útjába. De ne féljetek testvérek, mert egy másik erő is működik ezen a világon. Jézus imádságának az ereje. És ennélkül a mennyei megtartó erő nélkül ma már egyetlen egy hívő keresztként élet se volna ezen a földön. Az, hogy egyáltalán itt vagyunk, ennek az imádságnak a gyümölcse. Szíve tehát így könyörgött Jézus azokért, akiket az Atya e világból néki adott. Egy ilyen imádságos hátvédnek a tudatában talán hűségesebben fogjuk majd tudni megvalósítani ezentől azt az áldást jelentő keresztény életet ebben a világban, Amiért az Atya bennünket Jézusnak adottak. Mert valóban úgy van ahogy a régi literi ének mondja, Erünk magában mit sem ér. mi csak hamar elesnénk, de küzértünk a hős vezér, itt Isten rendelt mellénk. Kérdezett ki az? Jézus Krisztus az Isten szent fia, a és föld ura, ő a mi Tegyünk erről bizonyságot minnyáján a 309. számú kének második versében. hogy betillanhattunk, ezen az igén keresztül egy olyan titokba, amit te felfedtél most előttünk, hogy azt, hogy mi most itt lehetünk, ez nem csak véletlen esetlegességen múlott, hanem emögött a te örök eleve elrendelő akaratodban, van. És köszönjük néked önünk azt a feltétlen bizonyosságot. Hogy mi is minnyáján, akik itt vagyunk, olyanok vagyunk, akiket Te, Atyán, Istenünk, a Te Szentfiadnak, Jézusnak, amit úrunknak adtál, akiket a megváltásra rendeltél, akiket megváltott életre hívtál el. És köszönjük, hogy a mi üdvösségünk ezért lehet bizonyítani. Ó, addanunk, hogy indítson, bennünket ez a boldog fölismerés arra, hogy mi magunk is minél teljesedben oda tudjuk adni magunkat, tevéket, rendelkezésedre bocsátani minden erőnket, minden igyekezetünket, az egész életünket. Hiszen olyan jó tudni azt, hogy az örök életre vagyunk elrendelve. Köszönjük Jézus, hogy ilyen ajándéknak, mint amilyen mi vagyunk személy szerint. Te örülj! Ó, had érezdünk meg most valamit, a mennynek az örömétől, amikor egy-egy lélek talán ebben a pillanatban merészkedik egészen oda hozzád, leborul előtted, és átadja a szívét. És kérünk tégedet, Úr, amiért Elhívtál bennünket, és amiért Jézusnak adtál azt a feladatot, az tudjuk betölteni. Roskató feladat, de csodálatos, nagyszerű. Köszönjük, hogy ennyi bizalmaz van bennünk, és köszönjük örünk, hogy te magad, könyörögtél, éreztünk, hogy be tudjuk tölteni. Te világért. a körülöttünk élő embereknek a javáig. Hadd vagyunk igazán Krisztus, hordozó, életű emberek, szeretteink körében is, ismerősek és ismeretlenek előtt egyaránt. És ó, Urunk, áldott légy, hogy a mi megtartatásunkat annyira szíveden hordozsz. Jobban ismered a gyengeségeinket vinni magunk, Jobban ismered azokat a buktatókat, amiket a sátán rak elénk mint bármelyikőnk. Ó, urunk, könyörös tovább érezsünk, és tarts meg! Ne enget, hogy aki elindult, elessen, viszva essen, Adjunk, hogy meg is érkezzünk. Mindvégig erősen hadd tartsunk itt, te melletted. Így áld meg az életünket, a te a könyördünk. Uru Jézus Krisztus, áld meg a te Szent Nevedet. Amen. Nyilatjánk, ki vagy a mennyekben, szenteltassék meg a te el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is